Drei Minuten, drei Minuten, drei Minuten. Ausstellung: Escape the Golden Cage. Street Art im Palais Gegenwartskunst in einem hochbarocken Stadtpalais. Ich finde eigentlich die Verbindung irgendwie ganz cool oder auch den Kontrast, wo man halt so, so alten Gemäuern dann so eine zeitgenössische Kunst darstellt. Und ich fand sie hier eigentlich auch irgendwie ganz cool, weil, weil man nicht erwartet, dass man dann in so einen Keller ins zweite Untergeschoss kommt. Das ist so ein Überraschungseffekt, den ich ganz spannend fand und die Kunst wirkt ziemlich gut da drinnen. Die Kuratorin und Initiatorin des Projekts Sarah Musser. Gewölbekeller nennt sich der Ausstellungsort. Wir steigen abwärts und kommen in einen rot beleuchteten, etwas muffeligen Vorraum. Aus den unterschiedlichsten Richtungen und Ländern kommen die Künstler. Aus Amerika, Italien, Deutschland, England, Südafrika, Schweden und aus Österreich Olivier Hölzl. Olivier Hölzl Einziger österreichische Künstler, den wir dieses Jahr dabei haben, habe ich eigentlich zufällig relativ kurzfristig noch gefunden bei einer Ausstellung. Mir hat echt gut gefallen. Bei ihm ist es halt spannend, weil er von einer ganz anderen Richtung eigentlich zu, zu diesen, zu den Techniken der Street Art und Graffiti gekommen ist. Also er hat eigentlich BWL studiert, hat dann im Finanzwesen gearbeitet, hat sich gedacht, ich mache jetzt Kunst und ist dann auf die Angewandte gegangen und hat für seine Themen in das Cutout und die Spraydose als bestes Ausdrucksmittel gefunden. Cutout Schablonenkunst Riesige Schablonen in der Größe eines Wandteppichs Große Menschengruppen oder das letzte Abendmahl Fein herausgeschnitten wie ein Scherenschnitt Aus Italien kommt Osmo Freuvel und Manet neu interpretiert mit Marker auf PVC. Also im Außen nochmal das ist eben so ein Marker auf PVC, eher so eher also Freuvel, dann aber auch das die Chinesische Lehrer, also wo man so einen Mix macht eigentlich aus Kunsthistorischen Zitaten und dann aber doch so einen Kühlschrank einfügt oder hinten die Skyline mit Hochhäusern und Flugzeuge. Also das ist irgendwie, ich mag die sehr gerne. Die. Escape the Golden Cage in Palekinski noch bis Ende Mai. Eine Produktion von 3 Minuten Radio. Weitere Hinweise finden Sie auf der Website des Veranstalters bzw. auf 3minuten.net. Am Mikrofon verabschiedet sich Winfried Sochor.